Половина бійців із 500 червоноармійців караульного батальйону, вважаю усі християни, відмовилися стріляти у своїх одновірців. А ті, що лишилися на боці Ревкому, косили беззбройних людей з кулеметів. Найдуще лютували самі ревкомівці. Під їхні кулі потрапили навіть жінки та підлітки. До Звягеля влетів зі своєю кінотою Дмитро Соколовський, і цього разу замість отамана заговорила його товаришка Шабля. Половину червоних соколовці винищили з розгону, решта розбіглися хто куди. Більшість поховалися в самому містечку. Розгнівані селяни вишукували їх по хатах і крамничках, по стайнях, люхах і коморах. Кари не минули і ревкоміці, котрі збиткувалися над священниками. Ананіва та Ціолтана знайшли у підвалі скоб'яної лавки, де й порішили на місці. Чорненького ж витягли з печі такого чорнющого відсажі, що впізнали тільки тоді, коли він заблагав пощади. Щоб не скверняти піч, бзбожника вивели на двір і втопили в ножнику. Серед нехристиян було чимало китайців, котрі затято обороняли большевицький парком, відстрілюючись до останнього патрона. Дядьки з ціпами дивувалися, що ці вузькоокі відбиваються завзятіше за москалів, тому влаштували їм справді погром – убивали штилями, заступами, дручками. «Так їх, так косоких!» – підохочував розлючених дядьків Матей Мазур, гарцюючи на гнідому коні, що почорнів от поту, і споглядаючи, як селяни трощать кілки на головах китайців. «Ану, дужче, дужче! Помакітрі його!» Не знав Матей, що його жде точнісінько така смерть. Десь вона без носа походжала вже близько. «Диви, як треба воювати!» – показував пальцем Матей на закривалену голову, що лежала окремо від туба. Хтось із селян воював косою. Година гніву добігала кінця. Козаки Соколовського ховали шаблі у піхви, даючи повоювати селянам. Бойове хрещення не зашкодить нікому. Матей пошукав очима Соколовського. Той, сидячи у сідлі, скручував цигарку. Тютюн розсипався з-під пальців. Ще не вляглося тремтіння в руках, яке з'являється в запалі бою. Матей, відпустивши по води, і собі дістав кисет, та раптом його гнідий так схарапудився, що вершник ледве не із сідла. Під копита коневі покотилася ще одна голова. «Чого, дурний?» Матей натягнув по води, але якби він стояв на своїх ногах, той сам би позадкував. Попереду стояла сама смерть із косою, тільки закривавлене лезо було закріплене не впоперек кісця, а стриміло вгору, як спис. Чоловік, який стискав обіруч косу, з голови до п'ят був забризканий кров'ю і, п'яно хитаючись, водив каламутними очима на всі боки. Хто там іще? Підходь! Матей розвернув коня і під'їхав до Соколовського. «Бачив?» – спитав він, мацаючи себе по кишенях. «Не помітив, коли загубив кисети з тютюном. Бачив?» – сказав Дмитро. «І як?» «Їх сюди ніхто не кликав». «Я кажись, кисет загубив?» – сказав Матей. Аби на голову гостро подивився на нього Дмитро. На підмізинному пальці Матея блищала золота каблучка, якої раніше в нього не було. «Кисета жалько, – сказав Матей. – Там що, теж було золото? – Звідки? – Сам знаєш, побачу, розстріляю. – Ну ти їй був, наче маленький. – Дмитро подав йому свій кисет. – Кури. – Ні, – образився Матей, – я згадав, де він у мене випав. – Не вертайся. – до дідька, кинув Матей і пустив коня на те місце, де погубили голови китайці. Чоловіка з косою там уже не було. Селяни гуртами розходилися по домівках, ніби вертали з польових робіт. Кисета Матей не знайшов. Він стягнув з пальця каблучку і сховав у кишеню. «От їй був, наче маленький», – сказав сам до себе. Після походу Соколовського на Звягель, большевики поставили його в один ряд з отаманами Зеленим, Ангелом і Струком. За Дмитрову голову вони пообіцяли 7 мільйонів рублів. Початок серпня приніс нові надії. Об'єднана з галичанами армія УНР гнала червоних до Дніпра. Повстанські загони, де могли, розчищали шлях українському війську. Того вечора Дмитро Соколовський повернувся зі своїми козаками аж із Макарова. Територія його отаманської влади розрослася на півтори сотні верст. Дмитро був у гуморі. Покликав брата Василя і декого з учителів на вечерю до своєї гімназійної оселі. Сиділося, як ніколи, весело, допізна. Ніч була тепла, але по серпневому свіжа. Надя відчинила вікно, лишивши фіранки завішаними. Вони заворушилися під подихом нічної прохолоди. Ближче до півночі гості розійшлися. Василь вже затримався, мов би його щось не пускало. Випили ще по чарці, у двох по братському. Дивилися один одному в очі і мовчали. – Додому надовго? – спитав Василь. – Не знаю, – сказав Дмитро. «Чекаю розпорядження від самого. Петлюри? Від нього. Починається інша війна». Вогник у газовій лампі, що стояла на столі, почав осідати. «Газ кінчається, сказала Надя, і заходилася прибирати зі столу. Дмитро вирізав кружальце серої картоплини і поклав зверху на отвір у ламповому склі. Вогник піднявся. У сусідній кімнаті крізь сон схлипнув Євгенко. Надя вийшла до дитини. «Ти поставив хлопців коло вітряка?» – спитав Василь. «Ні, всі перетомлені», – сказав Дмитро. «Сторожа біля Дівіч гори коло кар'єру, на підступах до села. А тут кого нам боятися?» Він підвівся і ступив крок до вікна. Зайшла Надя, рипнула дверима. Вітерець ворухнув фіранкою. Бахнув сухий револьверний постріл. Куля влучила Дмитрові в чоло. Він упав, навіть не зойкнувши. Крізь вікно влетіла граната і підстрибнула на підлозі. Василь, що сили штовхнув Надю до сусідньої кімнати і впав до лілиць. Граната рвонула, згасло світло. Надя, вхопившись з ліжечка дитину, на осліп кинулася до дверей.